Alhamdulillahi rabbil alameen Salatu wassalamu ala rasoola muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Taslimel kathira Allahun jalla wa la falanderojim Wa t'impritindim dha fa'la karquim La vodatat be keemata Allahut shumshimi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bifamilnati shokit Dha tajdra chindikin rughunit yuladir dini funtak saibota Të niru lazarudh asadiyyimin takim Tëkim të kim të kim të kim të kim të kim të kim të kim të kim të kim të kim të kim të kim të kim të kim të kim të kim t Me një rëfëm të rëndësishëm Kuptim plot Me dobi të rëndësishme për neve Pjallash për një rasë që ka ndodhë në kone pejgamberit Sallallahu alaihi sallam Dhe ka ndodhë pikrish në namaz Një një njërë interesant Një reagimi interesant i sahabëve të pejgamberit Sallallahu alaihi sallam Dhe si e ka të rajtu Pas dhe i ka qështë e Muhamedi alaihi sallat vësra Muawij ibn Hakem i Sulemi ka qenë për shohë këtë për përgëmberit sërë Allahu e sëllëm, e cilë në këtë kohë ka qenë iri në islam. Disa regula i ka njoft, i ka dit, por ka pas regula të namazë që nuk i ka njoft. Ka arme falë namazën në përgëmberin sërë Allahu e sëllëm në gjemi, dhe gjatë namazët ka teshtit njëri nga gjematlit, ka tesht. Dhe Muawi ibn Hakem e Sulemi, kështabija, ka thonë, jërhamu kalla, namaz duke qenja ka këthyj, që kështu të mja këthyj, kërë është jashtë namazit. Dhe mund kërë dikush të shtit, do të më thonë, anhamdulillah, aji që është ofërtimi thonë, jërhamu kalla, Allah dhe më shiroftë, por këtë bëhët jashtë namazit, këja ka këthyj, ku? Namaz. Edisa që ka posë ofër e ka në këshyrë mraltë, që hajë të v A i ka thonë, e qka vona, prap ka fola. Për. Pastajet a i ka ngodit, gjëjt e tyra. Kështë, heshtë. Thotë, pastaj e kon kuptu se po ma boj me shaj heshtë, edhe pse nuk e kon kuptu pse me heshtë. Dere se o ka përfundur Ramazi, pastaj e ka thirë pegamberi sallallahu sallam këtë njëri, a fërbeti, edhe i ka thonë, si kurse thotë Muaviju radiallahu ta'lanhu, Vëllahi, asë nuk këm pa, e asë nuk ka me pa nësus më të mirë se Muhammedi sërën Allahu alësallam. Asë nuk me qërtoj, asë nuk me goditi, asë nuk me lendoj e me fëndoj, mirë për më tha, kjo është namazë. Në namazë nuk banë me folë fjallë njerëzve, fjallë jashtë namazët. Mirë për është, namazë është, është të sbihë, subhanë Allah, është të këbirë, Allahu akbar, ose tahmid, alhamdulillah, edhe është përmendja Allah Gjellewale, lezim Korani. Pas tëj, thotë më aviju, e pyta pejgamberënës, mësa shumë i drgorellaut, unë një mërinë islam, dhe po për lehem e ka zakan fisi tia, ka zakan një shku të faltorët, thotë pejgamberënës, mësë shkanit e faltorët, thotë po për lehem e ka dë një të mitë, eja është, dhe më thonë, e, e përdorë ë uh, tëra gjë në rob është kur njerëzit për shemb nuk kanë të përcaktuar për punë, edhe mbas të një veprimi të caktuar e din aş punë e mira apo punë e keqe. Kjo, domthon, ogurin e përdorim. Për shembull ka pas zakon që ku nuk e kanë dita me skuq djathë tamajt e kanë çuni pllëm. Nëse ka skuq pllëm djathas, ka vonë po të kamë djathas. Ose për shembull se ka kalu mocë, ka vonë se bën me kalu mo këto e përdorni këtpunë ka thon Peygamberi sallallahu alajhi wasallam është një ndjenjë që gjenin vetë atij ama mos e përgjithëni këtë ndjenjë mos punoni boshtoj punoni bosht ashtu si çalli ka mësuar. Kështu e kam mësuar Peygamberi sallallahu alajhi wasallam Muawien radiallahu taala anhu. Kur hasim në vëzhgë shpesh e përdoret për raste dëshme e për undjetar edhe për rregullat e namazit që zgonga fol por edhe për disa uzime të tjera. Un duam i përmbledh disa dobi që besoj janë praktike dhe janë të rëndësishme për nejo. Qësia parë që ka të bëj me këtë hadith është se njëriju nuk ka mundësi më mësu të gjitha regullet e fesë për njëherë, por shkonë të këmsu gradualisht, gradualisht. Mirë, por fakti se nuk mu më më mësu ketë regullet për njëherë, nuk do më thonë se më ato që dinë nuk do më pënu, ti pënë më ato që dinë. Nëse aqedin nuk është të plotë, nuk është kompletë, nuk është regullë, pa se e pletëson nuk është të kush. Në një du me punu me aqedin. Këtë e di, punoj. Aqë nuk e di, nuk përëm e ta. Kështu kanë qenë shokë të pegamerit së lëllosëm. Kamë punu me dje. E me qëfar dje ka punu me ju? Se të folit namaz në fillim ka qenë e lejuar. Ka qenë e lejuar. Thot Ibn Mesudi, rëdjallahu ta'alanu, E kemi pasur ditë, na ma vënë diku selam aleikum, qon aleikum selam, ka vurdh namazave. At pastaj kur kam shku në Abisinji kur u shpërngul, jam kthy i bashkuar eh, ka çënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të ku fal. E i komfon selam aleikum ya rasulullah, ismaqthe yapim. Selam aleikum ismaqthe. Më njeru preka tash, çka ku bëu? Dis ka rregull sipas përsërit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe thot derisa e ka krypë namazin si thëmra na, komplejt sin therra. Kër e ka përfundit për e kërës në mazën, ka, ka marrë funda janë. Nga se Allah ka zvitë ajetë për këtë, duke thonë, vë kumë u lillahi kani tinë. Ta është, para Allahut, tini të përullën. Fokusuar në mazë, s'ka më biseda më anërfëm. Anaj ka qenë fillim po. Edhe këtë fillim, doon, e, ka, e, e ka kuptu fillim eshtë këtë regullë ma u ju. E të një ka shkuaj mas punëve ti e ka mungu dëderëse, s'ka qenë dëderëse. E ato dirte që së konë, mave ju, veç, kanë ndru punë. Për i kamësu të ashtë, ndrysh në për. Të ndaj, njeri punën ma qedin, kjo është të parë. E dyta të nërëzër, shukoni për shambull, fsa është më nëndësi me konë njeri ju në vazhdimësi për cjens iligerat e imësime. Nga se, një regullit saktumë spjegohet, por ndashtë nuk spjegohet nga gjithanët. Dikush pasë të i pyjtë, ose gabanë, pyqës, pyqës, pyqës, ojë që gabën nukur e kështë në mëllatë. Pra ndaj, njeri përshambull ka edhe ndodhë, ka prezun një derës, një një njëgjëratë. Dysë ka prezun të. Vienë, të të hoqë, e ke spjegu këtë po, pa i shkon mirë këtë, i themi qëka, pa këne spjegu përse këndi këtë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Pra ndaj nuk do të jeni më ngjut ose thonësu thon, ose thon, përmend ose përmend. Mirë që me një njëq punkt mirë pastaj me gjikuave. Për Pris saj shikoj samund me tik për shembull pe më në dersë. Ni ni mos prezenc bajmse më me tikave. A ki pasë për shembull në shkollë më kon. Nimsim mos me prezantuo, komozi që pastaj kredsi masti komo simo të përshtillse janë të ndërlitha me vetam. Prandaj prezenca ligjrata Dhe kë janë msimet e ulzimeve lezimi vazhdueshëm është ai që garanton msim të vazhdueshëm. Nëse ka shkputje, mund të pastaj më do të veprojë që nuk ka rregull apo. Gjithashtu të mëzër, shikojë përshëmbull reagimin e sahabeve. As ata skuqdit me ragu kur thua namaz, se ende ka marë dersin, s'e kanë marrë dërsën, se s'ka hamu kur kosh namaz dhe çtrapa. Apo se ti u zot me ragu kur ti kush gabon, më thon subhanallahu gabë, supo jo me rrosh, as nuk zban me shikoj. Po në atë moment se kandid, ka reaguar me çish kandid. E përgjamerseu faziau komsuçi duhet të më thon subhanallahu kur gabon dikush. Burra, të subhanallahu. Grat godosin dorën, nuk thonin gra subhanallahu. Kur gabon për shembull dikush, edhe gruaja për shembull, atë që ka gabuar burri soi namaz, fal pas burrit, godet dorën e soi, nuk thot subhanallahu. Këto mësime që të të me ragu në namaz, kërë të kërë të kërë të gaban aftë. Imami gaban, dhejme, subhanallah. Ka që? Mirë, pa jo me thonë, gabaj imami, se kjo e taj e prish namazin, se ke folë, në qëka qëka sduhet, aftë. Pa. pa një sabët ka ragu, me e përmësu njërë në fërë. Me ahtë që kanë ditë. Pra nejë, kështu të me konë. Me e përmësu njërë, me e mësu njërë në fërë. Edhe shukë don se kamu bashkë në më të mirë duhur apo. E kanë qortuar, e kanë hyrë keq për shembull. Mirë po, kjo ka qenë modestia e sahabeve. Kë ka qenë subhanallahu, ajo dashamirësia e sahabeve mëmsu. S'ka thon për shembull sa so keq se sillet çka që bën atë do ku mor me metodën e duke luajmë për mbajtjen. Nëse oni për shembull e refuzojnë na sihatin, këshillën, vepse nuk i shton ç'është duhet. Sahih Duhet një më këtu çu duhet, rregullisht. Mir po, po ne më marrësh për mbrojtja. Ajo çka të çhillon dikush, ajo çka ashtu të po ças tjerët. Merre. Pse e ka gabuar mënyrën me të çhillu, metodën që nuk duhet me të bëjoje me refuzo këshillën. Duhet më vonë që mirë, më thë. Te Almi i shkon mirë me on çshtot. Okej, okay, përmirësoje. Jo, ajo më ra vozë komplet për mbrojtje. Se për mbrojtje rregull. Prandaj, muavi ka kuptuar se ajo për çka e kanë shkruar në rregullën këon. Pse nuk e ka më ku çu duhet? kjo pas taj përmërësot, nuk përmërësht punë, a më përmbatën më rëndësit eftë. Gjëshën nga që marim këtë të nërëzër është se, se sotëve dhe nga këpësu se ka mundësi për shamu një mësime marë sotë, në jesë për shamu a një mësime me më pësu një loj plë, pëllësimi, përndaj edhe sotë nga një rëgjim që për një situatë së këtu më rëndë i pë mund të pësën dërshim të saktuar, mund të plecohet, e kështu më radhë. Dhe ragimet e në këndire shumë arrogante. E pëse dhe dje kështot, e pëse u kënë kështot, të rajë u kënë njërë më sojnë. Në mund të thimë e diqëka, sotë. Imame Bu Hanifi, Rahimullah, në dërsë u kënë me gjëmat, ka fol, e i kanë zirë lapës e të kërru se e fëhuala imame të është më rëndësi, e dhëmë. Im un sot pushuin për prime, diçka që ne e thonim ndryshe. Jemi njerëz, jemi duke lexuar. Nuk duhet njeri përshëh mua mendon përgjigje. Është vërtet. Nuk duhet përshëh mua mendon përgjigje pa dije. Thot me dije, por i shfaqet një argument tjetër, kthehet. Ne kum lexu ç'i argument se kum diçë është atu. Kthehet njëra vën. Prandaj kur ka kthimi mbi bazën e dijes, mbi bazën e argumentit, duhet më mirë prit. Edhe ju këmbën ashtu me besimin, jo më ashtu kontestimin aftën. Çaqo kë punë detje këtu sot këtu ta këtu më radh, ata bojnë këtu punë sikurse më kanë dalë pi fyja aftën. Nëse njëri kofrik Allahu xalaxaluhu, edhe është mnunuar me gjithë vërtetën. Është mnunuar më vonë për gjë duhur. Mirë, por ja që moment caktum dohta se kalon ka qollon të qlocumë. Pastaj më vonë ka qlocumë dije më këtu në radh, ne duhet më vërtet me uru për këtë ndryshim, me inkurajim për këtë qlocim. Për çka që na i ne duke mësu gjithë monë, na gjithë mësujë mësu, kushaj që sotë të të të të krejtë që ka duhet unë i dhjetën, kushaj, s'ka kur kushaj, kusha kush. për daj, gjithë monë ka që ka me presu, gjithë monë këna që ka me mësu, gjithë monë, gjithë monë, gjithë monë, i ben Mubareku, Rahimullah, u konë për dhjetëtore të nga e të hadithët, shumë dhjetëtore i madhë u konë, kur ka qenë moment vdekis, ka njëri Edhe ka të vdikës, ka orë n për vlerën e sobra de semund yatë. Ja ditë. Po sa ditë ne ka ditë për mbarëku për këtë punë. Shumë. Po çe kët transmetu ka ditë apo? Sa ka ditë? Ima më malom. E kanë xhir fletuar në krevat e kapos, kanë çjushkë që hadith. Kanoj mamon, veç valla e kshille pata se kom tash, kom atkal, tu degën sin, funë sa degos, oqë më. Kan ka zama ditën ka thon se nuk diet me sin hadith, Allah më çan xhenet apo. Për një sakrifit, që në 7 dhekës e kun shkua aditin, Allah o më shpërblenë, qaqë fart, edhe mi falë gjënë atërë. Adhe një gjithë më shmësi më siper, në gjithë më mësoj më fërë. Imam Ahmed Rahimullah e kam pa, Imam Ahmed i këshukon, e kam pa njëre të ngajt me shkume një derës, me ngu një për i djetarë që i ka arë në hadith, e nëllën ndurë, s'ka pas dhak me ishtë nëllët. I ka në tejkur ki me ngajt Derenvor, korbanvor marfund qepon. Na gjithmonë më mësojnë avë. Prandaj gjithkohë shikoj sahabiu kur më pegamën e garnucës ka ditë se do me holamaz, do lum të pun. Prandaj njëri duhet të më kon gjithmonë i gatshëm për mësuavë. Më koni xëmë i gatshëm e e pëlqeu vetën e tij. Gjithmonë do kena hapësir për të pëlqeu. Por ju më refuzoi këtë duke thonë se e çka kjo është çështja këjo, ja, kërce është dolni këtë punë. Më marr pak më gjoks hapur, më merë relax, durimin e mësimt më ndodha edhe vetë me nërëshu, përse jina të ekspozuëm gabimet, lëshimeve, e kështu mëllë imi njerë, zë përëm. Gjithashtu për kësaj marëm të ndrëvezër, që kam pësujmë këtu është, se përgambiri sallallahu alesallem këtë lëshim të muavihut, epse ka qenë namaz, në një pëjbëdhejë më më rëndësi, mirë po, ka qenë e mund shmë mësë më me ditë njëri këtë mundë. Ka dinë mos, e kam mirë kuptuar, e kam mirë kuptuar domethën injerancën e mu'aviut radhiyallahu ta'al anu edhe e kam sukan. Kjo është namaz. E namazi nuk vjen me fjalë fjalë të azot. E ka përmirësu, pejgambësi sallallam i ka treguar çka do të bëjë më dhe mëri fond. A masë ka mund raport e pse të shikon atë? E pse të shikojmë kështu këtu? E kuaj e konti? S'ka nevojë. Inici ka vu përmesega vime. Kaq, apo. Ana i shpeshë e të në rëzën. Njerëzit, kërdojnë dikujtë mi ndihmu, në që qëfar të forma, i ndihmojnë, me përduke e në në qëmu, duke i a lëndu karakterin, në ndinët, në kështë ndihmë asaj. Qoftë ndihmë me më mësim, qoftë ndihmë në aspek material, qoftë ndihmë me qoftë, apo. Do të mjarrujt njerë dinitetin, njerëzorë, mjarrujtë. Do të pasë rahmetë, E po, do me në në që muë më përbuën të fundë, me mësu apënë. Sa i e ke mësu, amë e ke thyë, e ke në në që muë, e ke përbuën. Sa i ti ke një mund njërë, me një mund ikush, amë kërë të përmenësh, e kërë të në që muë ish, s'ka herë e. A në shikëa Allah, që ka thotë? Kaullën marufën. Në fjallë e mirë më jë thonë, këjrën minë së dhekatin, jetë të bëuha edhe. është me mirë. Në fjalë mirë thonë dykuit, përthet, me hondikujt, Allahu pat. Është më adobish, më është më mirë se një sadok që përcilet më është çesim. Do më mirë me hondikujt Allahut ne muft. Allahu e shkërohet. Besa që ku bë më mirë. Fjalë mirë. Sa më thon ça po do po gjithu donse, në çfarë mënyre. Ose ja ja patot. I pato për yeti po gani shola ti dash shtye, kushton një herë apo. Ja ja pse ti do atë Ja më sigurisë. Allahu pejgamberi sallallahu ja i ka i ka i ka mësuar, i ka, ka ndëmuar njerëzve, mirë po gjithundukë haruaj dinitetin njerëzor. Ka dinitesi është më rëndësish, nuk ban mija uh, në çmuk kërkujt, dinitetin mija, por dosh nderin e kështu bëra nga se njeriu është i rëndësishëm të ka llo ka peshë atë. Më mësu, po, më ndëmu, po, mirë po, po dukë haruaj, thash atë pjesën e rëndësishme. Gjoshëm nga që marrën pik Këti rësët të në vëzër, të dobejtë shumë ta, po praktike për nebe, ndisa pëjtyne. Për jë që mësuim këtu qëta shurë është, peganberi sallallahu a sellem, kërka dash me mësu më avijun, e ka afru afrë veti, e ka afru afrë afr veti. Jo më publikë. Në të të të të të që aja, këtës të keqët që që që të bëjë. E ka afru afrë veti ka hon, kjo është namaz e ka mësu. Kshilat e nërëzër, duhet mu bo në privatsia. Përgambini s'asajnë, kur e ka kshilu, dikon personalisht, e ka ofro ofë. Ndërsa, kur ka kshilu, kolektivisht për gabim, si ka përmën e amëna. Por ka thonë, ma balu akuamin, që ha punë e donjezë e bojnë kështu? Që ka punë e donjezë e ka në thonë kështu? Punë e donjezëve. Zdiju, kush në da? Si ka përmën e amëna. Kur ka dosh, me do më domë, simë kolektiv, Mor vesh, msu, nuk ka përmën amëna kaon që ka punën edhe njerëzapën që ka një saj kujdes shumë kuem pejka mëri sosa do më më më rujt, më rujt më s'me, më s'me lejuqe, më thon, më qështje, më më më lejuqe do më më thonë mes njerëz përmën mu bu qështje mu bu mu habet mes njerëzve por i ka mësu nga se më rëndësi është nga ullërërgabimi kaq mu më mësu i, i paditur kaq por ka njerëzë që fa të këtësishtë Me dikon, tira, dikuit, tira, për me mësu dikon, kanë pas taj logaritje tjera. Logarit tjera. Në mësim dikujtë ose në ndim dikujtë kanë tjera logaritje. Qëfar logaritje kanë tjera për shamë? Me e të regu që i për dënë, që, që i për mësën, më mërështë atë atë tjera tonë, atë tonë që i ka ka dhuk tina. I bëndë logaritje të kalkulime që e realisht të i kalojnë aspektën e mësimit dikujtëm. Për në këta nuk duhet të kësën një një n Nga e që marëm që të ashtë për kësojtë të ndërlozër është se, kur pejgamberi s.a.s. është sielë mirë me muafiunë, e kam su mirë, qëfar ka, qëfar ka ndiku kjo? E kam marë mësimil mëspari, normal, për dyta, ja ka japë lirin me pyjtë për punë tjera. Për, për shambull, të keshë më... Dëmohon, pejgamberi sot me e qërtu më avionë. Qy është gabonjeri sot? Qy është një këto punës dinë përshamu? Më avion kësh me markëm se, pa kësh me përdi që kam masoj pejgamë sot? Jo, këmë në që të gabovë, që që amboni, me, me vetë të tjera të kushëri që amë thatë, edhe zvetë. Përndaj të nërlozër, është shumë rëndësi që njerëzve një japë mundësin me dë vetë, veçërri përshamu prindi me Ganep json kur dvit për diçka, e, e thotë çeto spedel. Çi tu jekon? Prandaj, edhe ai mbyllë thotë, nëse që, ç'u më bune për kët mund, herën tjetër të nuk do të vjet më. Nuk të kaulzon më, nuk konsulton më. E të të ku pra, nuk do të vjet më, nuk konsulton më, çka bën? E gjen dikon so tjetër. Ai tjetër më kono i mashtruës, në keç boras, në kujtë që i shloan keç. Prandaj çka do të pyt dikush? Sot që tjet pytje nostra ë Pyqen është palidhje, po të më kushtimishtë. Po e ka derte, e ka brengë qëta. Mirë kuptojë, e përshemë. Ka dilemë. Përshemë, mi thonë, qudhë me sëfënë ashtë topë. Jo, merja dilemën, spjegajë, të jo, kësë banë kështë, nukon reglë kështë, përshemë, lëfë. Përshemë, edhe fmiut, edhe triut, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Ka orë një qështë të konë nejë pejgamberit, nejë qështë të konë, nejë qështë të konë. Ka orë një djali ri, në të bëjmë të pejgamberit sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu, në të bëjmë pejgamberit të konë. Kallënja Rasulullah, ojë dërgurë er, er, er, i allot, i dhe në lifi zina, a mjëpë lejë me bo zina, me bo punë pëmoralëshme, në një është mërtësore, a u dhe billa, a ti që ka bimë ka punë? Me vejë të pejgamber ata pe gamëri sa sa më kontë ka fol, nuk i ka hap neer përgjigje. Kur ka kryj dësen që ka pas këshillin, kanë ku është ai djali, kanë çka, hadi ka afroton ka. E ka afrover, e ka thon. Ktoçi pe kërkon ti për shembull. Ai i pajtimit më kërku dikush për familjen tonë. Në ti po kërkon gjithmonë për çikën e dikujt, për motrin e dikujt. Ai e gnoçi që, që dikush më kërku për, jo kur Asportoso, më njohin normal. E po kam qysh ti ti e knaçi për pjesën tonë, as ti s'e thua për pjesën tjetrën, normalë gjithmonë. Isha s'apo buri ja ka shqepu përgjono s'e s'e ke që zinoja po. Kurse kthesh vetën tonë, është e shumë të humbë. E po qysh e për ty është shumë të humbë, po dikon është është e humbë. Shë, ja ka i dorën jaxët atë kan. Vazot pas së zamra. Er ujan dërën e Ozojë. Sot e, e djali më ka hekësi me dorë. Çajpim për nipun modha. Jo ka eg drejma, apo më don spozje morr. Pënga mbër me don gjithë top. Ai djalin fshirri shtrupu po kurskë vet modha. Do të thoni kish buzën, a më s'kish vet për këtë modha. Prandaj e ndomon duhet më don hapsir, ç'njërë me pos guxim me vet. Me pos njërë guxim me bujë të mohabet. Po thom për aq për nivelin ç'ki. Po familjen tona, por taver me tu, por ku të çoftëm. Andaj sikao piga mëso E ka pësu mu avion që shmo fal, mirë po, qaq mirë e ka pësu, qaq e ka inkuraju mu avion që ka honë, ja Rasulullah i ka më dëpitjën të ashamon. Edhe e ka bo të përgjët e përgjët e përgjët. E shumë rëndësi, komunikimi, mundësia, me folë, edhe, edhe, edhe në kuptim bashkërëtor, me nëgju përlimet, me nëgju të nashët. Pastaj me ja përgjën, anë regull, nuk regull, bondës bondë, i që ka të tërështë pasaj. Mir po me kont topër dialog diskutim komunikim. Është shumë e rëndësishme këto ndërveproza. Me familjar, me shokë, me smishtve, me gjithë vot. Në këtë qoftë, njerëz kanë dilemë. Ti ato se ki dilemë. Ndhom dashje ti ke ka dilemë. Dikush vjen e thotë, "Tos beson Zot." Në rregull, pse bis s'beson Zot? Ja po bëj. Besoj që Muhamedi ekoni dërguar nga Allahu. Në rregull, bisedojm. Ja shpjegoj argumentet, ka çka. Ekso më radh. Përndaj, dhëtë me qenë të hapur, të gaqëm, për mellon për njëtë duhur, nëse dimës. Nuk dimë me këtëjnë adresën e duhur, apë. Gja shu të ndërnuzë nga e që marim qëse mështëse, që ka një në mejë në sahabë dhe apë. Ses një prej sahabë dheve që ka qenë namaz, ka mujtë në mësu më avion, që është dhëtë më falë. Sa të e kanë ditë, të e kanë gjëtu. Me për, kur është pegamber Atë herë. Sepse kokush mëson këto. Për. Edhe pse ti e din çish është. Kur ka di kush më i di më shumë se ti, ti të më herët. Po ashtu u oxha, flataj. Është këy. Prandaj po shamo po të dëgjoj rënë jam i jashtë djamisku do koft. Për çifte fetare a duot anuk duot. U më vjen i kompetent apo. E pa yonie me çuva më thon. Këtu është këtu më. Unë djegjani më son kush e ka përcjell. Edhe thirr një grua në telefon apo me një pyetje. Tha, "Hoq, unë s'iu shkoj shkollap." Atë nuk më mësua më shkumë lezoju. I mësuth tha, "Po shumë dopt. Tash kur a lezoj shhep, po lezoj shumë kadalata. A kam se vapa." Unë ja dash përgjigjta për. apo. I thash po, se domthon, "Po kish se vap, edhe pse po munohuosh, edhe pse po prijeksh, Allah os porblen." Ja dash përgjigjta. Për. Mase i thënë një tentë te telefon. Tha, që e e që i veti, tha, unë përdu me ndonë të një përgjigja. Përnë. Tha, ki se vapë edhe kështë të ndryshëm, pa gjynet dhe në qafë të emë. Pas taj, unë i thashe, që i Allah është problem që i përki dërt, po fja nukaj me emocione, ato e ka prek që i kjo sëpëdhimi lezuë, përmonuat edhe dhe dash me emocione. Nuk të otë në qafë të emë, qësh i mërë të gabimit dhe në qafë, se pak i kituat ta. Sapo më këtë when, ke mun, shambl, shambl, unë menajnë. e kupton këtu, tash, hoja këtu, dash për ligj. Te këun, pastaj duhet kanë për shemb që një koment atjeva. Hoja e për ligjat on koment, un më ndaj, më ndaj. Njerë të folë vëllai, çapo komenton ti poshtë ato. A ime kur ka dikush, s'ka më fol ti atë. Korrigon feton, ka, ka disiplinë. A ne sahabët kanë qenë prezant. Sahabet e mbledh. Edhe kur Ibn Abbasi për shemb kanë hesht atje në tefsir. Kë është apo përkëtu? Për njëri maj dishë për halal dhe haram është muadhi. Dëm, kur bjene fjole halal, një pun, a halal një pun, a haram një pun, edhe njëri ju është muadhi një gjëbeli, këto e vetë, këtë dhe njërë mësë mire. Për. Da njërë, së dhe, i pa jo me hoxë atë i hoxë fal, po, s'ka më fal, të nuk ka pun halal dhe, nuk a që i pengon të i hoxë, së dhe. Ama, së mërgudzim, së fredhë kërka dikoshe, lëm dhe lëm Vllai jam po kardet, ti ja është një tradizon që ka qara se kush ja njerëi këtu. E Kur'anit pejgamberi s.a.s.e tani ose s'u kon normal duhet një me do të shpjegim për asaj, ma ça dëni me kon me ka thur ders ka rregull apo. Asaj duhet me kuptuar që kjo është për jetën. Tanroz thot Saidimi Musaib, Saidimi Musaib qon pe dëzot më, më, më tabiinve. Thot i kum taku 70 sahabe këto dhjetë sahabë ka pa por nuk si ja, e punë modh. Fat ndoshte më u bën i pyetje ndaj kujt na kon. Fat si llej pyetja kur kurse më ke guxim edhe për i gjithë. Ky ngatë ky sahabë, thotë ke çka ky më mir din. Ai jo valla këu me pejgamber, jo ky u sill ke kur kurse më ke për i gjithë. Përsi e modh ke pun. Si po flet ndemën të Allahut, ndemën e Allahut po flet, punë modh ke pun. Ataj shikoi, o kon pejgamber, shkota pejgamberi dy vetë. Ka qërë. Andaj, në pas një frikë Allah në të parë, që tala, edhe me një shkëmësil, po edhe me di që, nëse ka dikosh ma i dishëm, për fej, i thiron për me folë, dëmohon njësë i fesë, kam su për fej, a i fletë për këtë punë. Ja gjithë kush, veqen në kohën të unë ka, në kohë është qohët, në ka zonë për shamë, në për në në në në në në në në në në në Në shonislomnog po tash kan mor detë po na squgulin islamin. Bëramë ta. Funda qaso një këç çu kuptimi ka, a është jamë obligim Kur'anit, a është jamë obligim Kur'an, Allahu e voton. Sa rregull të se përmesh jamë për jutit, refuzojë. Zdon më jutë. O më kazu në veçatut Kur'anit, çfarë absurditet ke punon? Ekom lezu Kur'anin kur kusë ko ke më jetë kët punë. A Kur'ani flet 100 vë për kët punë atë? Se ke ngjitesh e s'mërvash? Ndaj, një një pas vikë ka langëgjë levala dhe më di që këpë unë dhëmjë jepë ekspertve njëzve, ata të ka të zojnë e kas, ka, kështë në mërra Dhe e fundi që në prëmë të në më përbedhet kësa e është, se më hami ju ka prëmë të dukurin negative në popullë ka në popullë, jenë bënë kështët, ka në tima se bëqë ashtët Ata bënë kështët, ka në tima se bëqë ashtët Qëka je me kë apo duhet ble spa ku ai me cin dergasapo do ne me thon se tom pe bojn jo jo ja, ja. ti ble spa ku bone ti ble spa ku largoa ti mos se bo edhe ne boshit te ton ti mos se bo e pastaj ki mundsi me bunde shim e ndushon ski mundsi spa ku braktisja jote aste foll ndushime braktisja jote do se foll ndushime sa se bon ke jasht plus tani ja per shemb pandai Njëra më e mirë për mendiku është vetëm me avoma spa. Kur dëbai zhvet, ta njerëzit kanë mundësi mu më interesu, kur rreshti at pishin e këtë merot, hapet mundësia për më diskutoj këtë çështje. Andaj peqëre kam mos e bati apo kaç. Largova pikë saktë. Meshkutë falltorë haramosh të ndaluhmosh atë. Meshkutë sirbazar magjëstarë, e ndëshëm, as të ndaluhmosh haram për gjithatë moja është ke punën. Po edhe këto punë që është baksoz ditën e mortë, ditën e shtunë, ditën e kësaj mocak, këto janë palidhë, këto s kanë bosjet. Një në Allah mbretëzop. Çaj. Epo siko kur sco besim të mirë fejt Allahu Xhela Wala, njerëzit lidhen për besotnia vetëm. Me pa besim në Allahun të fuqishëm. Me njëft Allahu qyrdhut, një institutë prallava këto. Mocave, knusave, s ka s ka çmëtu. Hapo kur sco besim tani për ishka kopën apo. Pra, Njerëz kur tuten pi dekës edhe nuk edhin që të dikëm e të sëgjim të allatë kër kënën të honë ai plume të kul me athot për gëtë dikër rrë dhe qëtoj shka ja pëtan? ai plume smersh me irtin e allatë ai kënën pun të vete i ka ja pëtan? feja garanton siguri që të si godzim si s'ki feja pëtan gjithë që ka fitu të topëm kusht vjen të utë me diqka pëm? ma na që i së kem, alhamdulillah këtë qështje, Allah në ka uzu, në ka mësu, Vallaje 50000 50000 pluma me thua, arrim qet. Edhim se si, me ne kuj vdekës me shpirt, një plumë. Edhe me fund. 100 mocave me kapasitas, punë e madhe ti këtu rrugën tonë avdon. Punë e madhe azezë e kuçi a gjetbrt. So merancë jfton. Ne as nollëm këtë punë. Pse? Mirësia e besimit në Allah xhallahu ala. Mirësia e besimit beson Allah xhallahu ala. Rehati e qetje. Punë e madhe aft. Ah, të thotë të pish historia, spi historia. Veç Allah ti të thotë. Qaj. Pandaj të rrez. Ku shtutet ti Allahut? Sutet për Allahut, kur sutet për Allahut, tutet për xhe shikofta. Një s'ka shik tut. Ne Allahu në mësuajmë pas fikën Allahut dhe lavala, apo pas bësim të pastër, edhe me mësuen ç'që duhet. Këtu në Sodobi, rrethtia e ditit të Muawijit radhiyallahu ta'ala, sheh kanë harë në gabime apo. Ky gabon, po ama gabimet sikosomsin e kapta. Ai nuk dihet kur të harë apo. Prandaj, mësuajmë kon kanë gabimet me kon mësim për shumë të tjerë, me kon hajër për këtë çështje apo. Sikur që ka qenë Muaviju radiallahu ta'ala në. Allah është pëllifë për mëngjen, për sabrën, e nga me kaqë, s'la të përrundojmë, vërdojmë, inshë Allah, në takimin në radhës. Zotë është për më leftë. Sëllë Allah, mëllë Muhammad, mëllë Ali, sëllë, mësëllë, mësëllë, mësëllë, mësëllë, mësëllë, mësëllë, mësëllë, mësëllë, mësëllë, mësëllë, mësëllë, më